vremea când zei cărmuiau lumea și se amestecau adesea printre muritori, luând chipul și înfățișarea lor, trăia, spune legenda, în străvechea cetate a Corintului, un om pe nume Sisif. Lui Sisifi se dusese vestea pentru nemaipomenita lui viclenie, cu care izbutea să înșele pe toți, oameni și zei, și să le sucească pe toate după bunul său plac. De aceea Zeus, mâniat peste măsură, A hotărât în cele din urmă Să-l pedepsească pe Sisif, Trimițând geniul palici trist al morții Să-i curme zilele. Ce-a făcut, ce n-a făcut Sisif, care a rămas însă viu și teafăr, iar când prea puternicul părinte al oamenilor și al zeilor a vrut să se încredințeze el însuși cum își ispășea Sisif o sânda în infern, nici urmă de el pe acolo. Cum îl găsiți? Mă oare auzut? Să meargă, Elinie, să Nu-i printre noi! Niciunde nu se află! Nu-i nimeni cu acest nume în infern! nu e, nu e, Nu-i! E. nu e printre noi! L-am căutat pretutinde! Am poruncit eu însumi morții să fie adus aici! Mi-a fost nesopotită atunci, cumva, voința Hades! De bună seamă, nu, slăvit zeus, și-am cercetat eu însum în tot locul. Nici urmă de Sisyf. E o greșeală. Greșeală, zici, din parte mi! Puteți să mă înfrunzi? Nu, nu, n-am vrut să spun asta și nu te mânia. Să chibzuim în pace cu mult mai bine ei. De ce atâta zarvă și atâta turburare în lumea întunecată pe care o cârmuiesc? Ți-am spus că am dat poruncă să fie adus aici și fiți. De ce nu e? Și unde -i? Sau l-ai lăsat cumva să plece? Nu! Nu mi-aș fi îngăduit-o. Nici când vreun suflet palid de aici n-a mai ieșit. De față Persefona și poate să întărească și dânsa. Păzim cu străjnicie și eu și el și Cerber. Nici când a ajuns aici vreun suflet nu s-a întors în lumea dinainte. Unde-i atunci? Nu știm, dar poate știe Carol Luntrașul să ne spună. Trimite-ți după dânsul! Să fie îngrabă aici. E o bucată de vreme, de neclintită și goală, trasă la țărm. Secata ateronul? De unde? Apa-i la fel de îmbelșugată ca înainte. Doar țărmul e gol. Și punga-mi e goală! N-am un obol în trânsa. E sărăcie mare. Nu știu ce o să mă fac. Ce tot vorbești de pungă, de țărm? Ce spunea data? Spuneam că țărmul e gol. Nimeni n-a mai călcat pe acolo și nimeni nu mi aduce duce cu venit. Nici moartea nu mai este parcă pieri și dânsa. De mult n-am mai văzut-o. Nu mai e moartea! Ce vrei să-ți spui de moarte? Că de multă vreme nu s-a mai rătat pe meleacurile noastre întunecimea ta și n-a mai adus niciun suflet, iar eu stau cu lume întreagolă și o tot aștept. Nu mai văzut -o moarte. Unde este Nu mai este prin Ce vorbe sunt acestea? Nu-mi vine aproape a crede. Pierita, moartea? Unde-i? Lipsește din infern Halo de cremuires oh Hades omier drene și eu că le venisem să-l caut pe Sisif în lumea tristă a morții în care -mi... și bănuindu pe Sisif de altă răzvrăbănie, Zeus s-a dus drept la locuința acestuia din urmă, silindu să-i spună ce a făcut cu moartea. O într-adevăr în lanțuri piata și o băgase sub niște stângi într-o hrubă adâncă și strâmtă unde abia mai sufla. Tunând și fulgerând de mânie, Zeus i-a poruncit lui Sisif să-i dea imediat drumul, ca lucrurile din infern să-și ia rostul de mai înainte. Sisif n-a avut încotro și s-a supus. Moartea a plecat valvârteș, era însă atât de jigărită, atât de ponosită și de furioasă, că o vreme iar nu s-a mai arătat în lume. Când s-a întors însă din nou pe pământ, hotărâtă ca de data asta să nu se mai lase înșelată, cel din muritor la ușa căruia a bătut a fost Sisif. Pregătește-te să mori Vai de mine, iar, Hai să-i iar... spășești din plin în tartar -tar Nelegiuirile tale Și felul în care te-ai purtat cu mine rândul trecut Bine, bine, dar Niciun iar... dar De data asta n-am timp de zăbovit Și să nu ți închivui că ai să mă mai îndupleci cu minciuni Sau că ai să mă mai înșel cu vicleniile pe care le tot urzești Acum s-a sfârșit Grăbește-te să mă urmezi! Îndată, Hai. îndată! Te voi urma îndată, fără niciun gând ascuns. E, așa mai zic și eu? Dar Îngăduim -mi, mi să mă pregăteze mormântare, să dau o fugă prin cetate ca să-mi rudele și prietenii, să fac rost de un lințoliu de uleiuri parfumate, de culuna de aur și de ghirlandele de flori, să rânduiesc cine să-mi taie șuvița de păr cuvenită lui Apollo, cine să-mi asculte și să-mi păstreze cu grijă ultimele cuvinte... Să le amintesc să arunce negășită în vatră Cu pucioasă și să... E, până în seară, dacă te aș aștepta Și tot nu o să termin tu de rându-i toate Câte porni să bile în acum Ziua e scurtă, Sisif Mă mai așteaptă și alții cărora li s-a împlinit sorocul oh. Crezi că numai pe tine te am eu în grijă huh? Și pe urmă pe urmă nu cumva ți ca să-mi scapi iarăși. N-am niciun gând ascuns, mă Eu jur. Eu să stau și să te aștept aici până o iar tu să pleci sub cuvânt că te duci prin cetate și pe aici să-ți fie drumul. S-o crezi tu, m-ai păcălit odată, acum nu-ți mai merge. Nu plec din casa asta până a, nu te iau cu mine! A, nu plec cum? Până nu te iau cu mine. Cum să mă ia așa fără niciunele din cele cuvenite oricărui om în ceasul morții? Cum să fiu eu lipsit de, de ceea ce au stat ornicit zi că se cuvine să împlinim noi vieții muritori de rând când ne pregătim de marea călătorie spre meleagurile triste ale morții? Oh, oh, cum o să mă înfățișez eu înaintea tronului Hades? De Somânia, că am venit așa, fără niciunele, ce să-i spun? Ce să-i spun? O să-i spun că... Tu ești de vină, că ai fost așa de hapsin. Ji de nemiloasă, că nici pentru atuptă lucru nu mai îngăduit. Antecapitou, în e năstare să dea iar vina pe mine. Sau cine știe ce, mărșav, iei mai încolțește în minte. Și așa pe sutul meu gojo corizei sub pământ, pentru toate am pătimi de la el. Ah, mare bucluc, Ascultă, omule. E, mă auzi? Ascultă, nevastă, nevastă dar ce treabă ai acum și cu <gântu> dânsa? Du-te și spune, nevestiti, să-ți rânduiască ea îngropăciunea Să se ducă în locul tău să dea veste încetate Și să se îngrijească de toate cele încioase. Ai auzit? Să te îngroape ca pe un prea plecat închinător al zeilor Așa cum cere datina și rânduiala Poate așa o să te mai ușureze și de o parte din povara blestemăților pe care le-ai făcut cât ai trăit printre oameni. Mă duc! Mă duc! Mă duc! Mă duc! mă Măi, Mer da. Nu de grabă! Meropa! Fiu, fiu! Dar ce s-a atât azor! Meropa! Meropa! Uite-mi dragă! Ce te eu pe tine să face? Hai, Ai înțelegi totul în Ai înțeles? Ai să faci totul așa cum spus. ai spus? Întormai bărbatul, să fac totul întocmai... Ai Ia-te, uite, ia-te, uite, ia-te, uite! După glas pare mai mult bucuroasă decât întristată de ceea ce, ce are de deplinit. Acum să fie biata întristată când scapă acum de bărbatul său de la care o fi avut neîndoielnic, dar multe de pătimit în viață. Moartea a ajuns cu Sisif pe țărmul Acheronului, Luntrea tocmai se oprise la celălalt mal Trebuiau să aștepte până când Caron avea să-și golească încărcătura Ca să se întoarcă și să ia pe cei rămași Moartea era grăbită, ținea morțiși să se întoarcă de mai multe ori în ziua aceea pe pământ Ca să mai aducă și alte suflete L-a lăsat așadar pe Sisif acolo și desfășurându-și aripile grele și întunecate Și-a luat din nou zborul către tărâmurile vieții pe la când s-a întors, aducând cu ea alți răposați, Sisif nu mai era pe țărmul unde îl lăsase, așa că a răsuflat ușurată și și-a văzut mai departe de-ale ei. Seara însă, când și-a isprăvit treaba și a coborât liniștită în infern, s-a pomenit că tabără pe ea erinie. Stăpâna porunciță, te ducem înainte! Te să Hades, zeul nostru mare! Ei, te așteaptă Sisif l-a pus pe Caron să-l treacă apa în luntra lui, Fără să-i plătească nimic. Nu avea niciun ovol la dânsul și luntrașul După ce s-a luat mai întâi de piept cu el, A trebuit să-i dea până la urmă drumul e mai rău e că se aflau de fața mai multe suflete și acum niciunul dintre ele nu mai vrea să scoat o bolul cu venit. Strigă cuprins de indignare, că de ce unii să plătească și alții nu? Ascultă! ăsta stai Cerber. Și-și face intre nestingerit pe poarta cea mare infernului, auziți-l pe Cerber, cu burlă de furie. În locul turtei cu miere, pe care trebuie să-i arunce orice suflet ca să-l înduplece și să-l lase să treacă, Sisif i-a aruncat un boț de ceară, adunat de pe jos, de la torțele fumegânde. nu s-a predicit, spunea Sisif, că atunci când a murit el, să-i pună alături în groapă și o turtă cu miere. Să, te trimit, să putrezești în besnă și-n în Nu ești vrednică să mai calci în inferne înspre Ar trebui să fie în ochii mei. <sus> Auzi, nerușinare! să mai un moritor în halul ăsta. Nu uită te la el! Fără giulciu, fără veșminte potrivite și doar cu o și slensuită și pe deasupra și desculț, Fără de alegori, și fără un ban la dânsul. Și mi-a cărat după el toată ceata ducurilor rele, fiindcă nu l-a privegiat pe semne nimeni la căpătăi. Ca să le alunge Și merge tot șui și dandaratelea, Nu drept ca celelalte suflete, Fiindcă în loc să-l scoată din casă Cu picioarele înainte, când l-au dus la groapă, L-au scos, se vede treaba mai întâi cu capul. Oh. Și de aceea merge acum dandaratelea, Fiindcă îl cheamă înapoi casa și lumea lui. Și n-a vrut să audă să soarbă din apa răului lete, Ca să aibă parte de odihnă și de uitare. Zice că el nu pe apă, Fiindcă pe pământ cât a trăit, A fost deprinsă să nu numai vin. Ce să mă fac eu cu un asemenea suflet nesupus? Mai mare bătaie de cap. De când a venit, mi-a întors tot infernul cu josul în sus. Și asta mai din pricina ta, nemernică, nepricepută. Să piei, auzi? Să piei din ochii mei nelușnată. Să piei! Nu-i devine moartea slăvite și prea puternice, Zeu. Ce-ai spus? Tocmai tu îndrăsnesc să mai și aperi? Nu-i devină moartea, că doar nu ea e cea care rânduiește obiceiurile de îngropăciune. Atunci cine? Cine s-a îngreșit așa de bine din morbântarea ta și te-a lăsat să vii aici în atâta halde de necuvintă? Oh, O, oh, sperjura! O, oh! nelegiuita, blestemata de meropa! Oh! Nevaste, ne-a trebuit, nenorocitul de mine. Dacă aș fi fost singur pe lume și aș fi rămas neîngropat, n-aș fi avut parte de mai multe bătați jocure. <gântu -i> Nu mai ia poartă toată vina, slăvite Zeu. S-a legat înaintea morții, aici de față și poate să întărească adevărul spuselor mele. S-a legat înaintea morții să se îngrijească, așa cum face orice nevastă supusă și iubitoare, de toate cele cuvenite la îngropăciune. De toate le-a le făcut pe dos, parca nume spre o și rușinea mea. Când l-a auzit vorbind așa, Hades și-a plecat mai îmbunat urechea la gelania lui Sisif Știa și el ce înseamnă să încap pe mâinile nevestei O luase din dragoste pe Persefona, care la început fusese sperioasă și blajină ca o milușa Iar acum învârtea biciul și subduia, de știau toți de frică Și mai mai că băgase și în trânsul spaima cât era el de puternic Tare s-ar fi bucurat parcă să-și primească nevasta lui Sisif pedapsa cuvenită, o pedepsă după cum merita ca să le fie de pildă și altora. Ah, de nu mai sunt eu acolo acasă, știu ce aș face. Ia și o mamă de bătaie să mă pomenească și m-aș întoarce înapoi aici, după aceea, măcar în păcat. Dacă e într-adevăr așa... Nelejuita ce ar merita din plin să-și primească răsplată ei. Dar cum? bună idee, ideea lui Sisif. Bătăia i ruptă din tartar doar. Eu te-aș lăsa, Sisif, să te Da. Pentru scurtă vreme, însă de bună seamă? Printre muritor, numai că... Numai că, mai că... mai că e oprit cu strășnicii ca sufletele răposaților să se mai înapoieze pe pământ... La fel cum le-ai oprit și să-mi încalce împărăția. Oh, da, numai că eu, slăvit zeu. dacă stăm și ne gândim bine, nu sunt nici dintre cei vii de vreme ce moartea m-a adus aici, nici dintre umbrele răposaților de vreme ce n-am venit cu toate după cuvință. Asta Ai dreptate. Du-te și simt. Sau nu, nu. Stai. Vezi mai întâi, dacă Persefona, nevastă mea, nu-i cumva pe-aproape da, da, da, da, da, bine, nu se vede, nu se vede, nu se vede, slăbitezeu Atunci pleacă, puteite da, da, da, da. pe pământ și fă-o pe nevastă ta oh, da, no. să se căiască adânc Pentru no. faptul oh, că ți-a necinstit rânduiala la Dă-i ochi făneală să te țină minte Mă duc, mă duc, mă duc, mă am plecat Când s-a văzut afară la lumină, Sisif a rupt-o la sărătoasa. Nu s-a oprit decât la el acasă, unde bucuros a îmbrăcișat-o pe Meropa Și a sărutat-o pe amândoi obraji, Ei îi datora doar totul Iubita mea nu mi cred ochilor, Sisif, chiar Viu și nebătă, martii, Sisi! Chiar eu, chiar eu o oh. viu și nebătă, martii! Ah, zeii s-au milostivit de lacrimile mele, ah, e, uh, Da, da, zeii s-au milostivit, s-au <laughs> milostivit <laughs> într-adevăr. <laughs> ah, cât ai lipsit tu, am dus mereu o de la altare, turte da. coapte și vin dulci și... <laughs> Și-am împodobit zilnic statuia persefone cu flori ploască p de, de sunt în fața ei, uleiul parfumat și... Băi, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă, ajunge, ajunge. Principalul e da. că zeii s-au îndurat și m-au lăsat înapoi pe pământ. m au lăsat înapoi pe pământ. Da, și m-au trimis la tine. m au trimis la mine. Da, da, da, ca să-ți trag o mamă de bătaie. Ca da, să-mi trage o mamă de bătaie. Mamă de bătaie? Uh, uh, cum vine asta, Sisim? Vai de mine, Sisim! Sisim, cum am amată de bătaie? Am Am glumit, neropa, am E mai bine să nu ne gândim la ce Da, Sisim, chiar așa. Mm. Nu mai Vreau să ieși ce... dau atât, Meropa, că ție îți datorez totul ție și nu mai ție. Mm. Mie? Da, da, că doar cu ajutorul tău am înșelat moartea. Atunci ții minte când ți-am spus în fața ei, da. dar fără ca ea să audă, să nu mă îngrop după datina cuvenită Și da. din potrivă să mă las să mor născăldat, neprimenit, nebocit și nepregătit cu toate cele trebuincioase da, pentru și... îngropăciune Ca să nu pot rămâne prea mult pe tărâmurile supământeme da, Și, nu, și... Păi... să spui că... Să... Păi da, chiar așa, oh. despuiat și cu mâna goală nu te primește nimeni, nimeni, nimeni <laughs> nici măcar nimeni <laughs> da, să. să lăsăm. Mai bine să uităm totul și să trăim. Să trăim! Și-a mai trăit mulți ani fericit Sisif pe pământ Așa de mulți încât le pierduse Până la urmă numărul Îl uitaseră parcă cei din infern de tot Sau poate că anume Se prefăceau că uită Hades și Persefona Nemai voin să-l vadă pe acolo prea curând Fiindcă le făcuse atâta Zarvă și tevatură în împărăție Cum niciun muritor nu mai făcuse vreodată Moartea și ea Îi ocolea pe departe Casa ori de câte ori Nea pe pământ, fiindcă o barjocorise punând-o în lanțuri și o făcuse de râsul lumii Când s-a săturat însă de prea lunga lui viață, de ei se urâse să tot trăiască atâta Sisif s-a dus el singur și s-a împăcat cu moartea A rugat-o să-l călăuzească din nou în infern de data asta, de-a de și pentru totdeauna Dar zei nu uită și nu iartă atât de lesne totul Altfel, cum le-ar mai fi știut bieții muritori de frică? Hades și cu Persefona s-au gândit să-l pedepsească pe Sisif Ca să le fie și altora pildă Și l-au sortit de atunci încolo la o eternă caznă Să se opintească din răsputeri Ca să ridice pe povărnișul unui munte înalt O piatră uriașă care, odată ajuns în vârf Se rostogolește iar la vale Sisif, luând-o mereu de la capăt fără încetare și fără odihnă. Așa spune legenda că l-ar fi pedepsit zeii infernului ca să nu-i dea nici nicio clipă să se odihnească, de teamă ca nu cumva zisiv să mai pună la cale vreo altă înșelătorie.